Salmul 71 pentru schimbarea lumii. Doamnei seristoase, cel care în lumea ai și necazurile noastre le-ai trăit, așează mila, ocrotirea și domnia ta asupra poporului român. Doamnei seristoase, cel care pe cruce ai fost răstignit, i-a înmânatat toată stăpânirea și puterea demonilor, a dușmanilor tăi care, fără milă, în biserica ta cea luptătoare au lovit. Doamne, săi Histoasă, dăruiește-ne slujba angelor puterilor, pentru că asemenea ucenicilor trebuie să legăm și să-i pe toți demonii. Doamne, se Histoasă, Domnul cel drag și iubit, dăruiește-ne mântuirea neamului nostru, ca să-i încă Domnul nostru te-a mărturisit. Doamne, Iisui Histoasă, cel care a dus legea iubirii, împlinește rugăciunea ta ca să fim una sfântă, subornicească și apostolească biserica ta. Doamne Iisistoase, dărește celor ce te iubesc, cinstești și te stăvesc, puterea de a aduce în lume pacea lumina, iubirea și slava ta. Doamne e Siristoase, dăruește izbânda și slava ta. ca pretă tine să o putem așeza și în străcile este, putem întâmpi la cea de-a doua venirea ta. Doamne Iisistoase, făcă venirea ta să fie în Sfântă, ziua ta. Doamne, să-i umple de faptele noastre bune viseria ta și lungă de la noi împrășirea gândurilor și nesimțirea cea împietrită. Doamne, să-i istoasă, înțelepciunea, dăruiești neînțelepciunea, înțelegerea, sfatul, cunoștința, bună credință, teama, tăria ca sem, când Duhul Sfânt vom sta pururea.